Mind Patrol Luxemburgo gota legazteak bere bigarren estudioko lana aderatu du A Marvel Fall izenekoa. Disko kontzeptuala da, beren erara Bibliako gizonaren erorieraren istorioa kontatzen duena da bertatik entzungai dugu dagoneko bideoklipa eta guzti ondorengo abestia. Hau da, Mind Patrol Luxemburgo gotik eta A Marvel A Marvel Throne! At the thought of a creation But there was a limit to utilization Zule eta ongi etorri metalgarasira Hora imai, ongi etorri metalgarasira Antxeterrateko metalzai horiko Berenera eta bakarrenera Bailarroita erratzi.azpean Laroita mar.bostan eta interneten bideaz metalgarasian.wordpress.comen Eta gainera orkitu gaitzak ez du Bai e, Facebooken Eta bai baitxorrotxioan Eta baita ere, ba, bueno, email kontugin miragarri batean metalgarasi barroba gemail.comen Hori da, hori da Eta bueno, hasi zara, distorsio pila batekin, hasi zara Eta... Bai. Ba, igual gehiagir urbildu nahiz, parkatu Eta nere, nere mai... nahaztura maiak, ba, bueno, bere, bere tan dabil berriro Eta volumena jetxi du, beintzat, grabak eta volumena asko jetxi du, beintzat Eta, bueno, entzuten bau zute, ba mierda bat dela, ba... Kalitatea, horren ba, ba, errua da Nere ez dakit maia, edo internet Ez dakit zer izango, eh? maia, seguro enik Bolumen ba, automatikoki jizten duelako Baina bueno Kesua kalde batera utzita ba, gaurko, gaurko saio saio Arrunta, saio normala Baina, bueno, arrunta zuen noean Ikaragarria be, Betis, Menu ikaragarri batekin ez da Hori da, hori da Ba, ez teko metalibrea Ekarriko diguzu, ba, zure oiko Tartea Ez gaur ez da metala librea, ustut hori ez du alaldatu gaurre euskal metala dugu ah, bai, Eta gaur, bai. ba, bueno, derroteo ari diotin jain e, taldea ingelez ezko izena Baina harime e, euskal duna, daukala esan zakegu e, Ipar aur, e, euskal herriko talde bat dugu ez dakit e, nungoa Beraiek bintzat, ez, ez dut informazio hori ez dut e, aurkitu Baina bueno, ipar Euskal Herriko talde bat dugu, oso estilo bitxia egiten duen taldea, beraiek ba, ba bueno, oso oso kuriosa jarri dute, Blackened Scremo Violence e, de Tudia beraiek. Eta oh, bueno, ba egu, azte honetan grabatzen dugun aste honetan, ba, disko berria kaleratu behar dute edo kaleratu dute. Eta beraz, ba piskate, taldeari buruz hitza du eta disko hori ez dugunez, ba, aurreko diskotik e, abesti bat jarriko dut xa mesela ba talde bitxia. Ondo, oh, va ba, jarraitzeko asteko novedadesak, ezakit, black metal izango du. Pues <laughs> isto gustanoi ust, douma entzat bai dagola. Bai, bai, bai. Oso, bueno, oso la saia hasiko gara, Dragonian taldearekin. Bai, gero ba, ba pizkat denetari dakago azken biak oso 80 markadakoak eta uh -huh. tartean bai oso metal estremoa los Soul taldearekin bai ikusi gustu oso oso curiosoak aurrete bai. Uh -huh. Ba O, bueno, ba, ni, ni gaurko tartean power metale gajungo nahiz, herrioxako talde batekin, ze zenobia, eta egiasan, horatu di hori ba, duela, marra, marri urte, e, tierra santa entzuten nueneko garaia, eta ba, horretzak politak, eta, <laughs> bueno, ezta bezhi interesgarriak ikusiko dugun bezala. Bale, eta hori dena, musika gaio hemen metal hitz egiten dizuen, brutal speaker jauna. Eta men da eta gure atzerapena interneti esker eta orenguan guazzen berriekin eta guazzen honekin Eta hasteko euskal talde bat ezorriendu nahi dugu. Gaur izan ere berri txarrakek zuzeneko Oberenaren saria irabazi du fest sarietan Nafarrek denbora da poligrafo Bakarra diskoaren biretako kontzertuetarako gerturatu diren zale guztiei eskerrak eman nahi izan dizkie, beraien laguntazatik eta beraien bueno, ba kontzertuetara joategatik. Eta baita ere, ba, bueno, be, ba, finalistak ziren taldeak, baina bueno, oso talde mierderoak. Ez ta, bentsat, saionetarako lapegatina eta betuzta morla. Ah, Na, no. <laughs> ba, beraz, ba, bueno, hori alde bat erabutzeko ditugu. E, azteko lehen polemikarekin goazorain, e, ba, Tull eta Pusti Fertaldeko Maynard Jameskinan abeslaria, Tullen zalea, zaleen aurka joduelako, ustut berriz, esan beharko nukela, ba... ba. Tipo hau e, polemikaren e, maitalea da Elkarrizketa batean e, taldearen azken e, lanean dagoen zentzue edo humoriagatik e, galdetu diote Eta berak esan du ba, jende asoak ez duela hori ulertu eta tontakiretean fijatzen direla e, Eta azkenik ba, bueno, galtzen dutela, ez daki galtzen dutela, ba, ez daki zentzua edo Esaten du ere barregarria dela, da, barregarria jarri dut, ridikulo berak deitu du e, Soliak atzeratuak direla eta berak ezin ezin dituela lagundu. Beraz, va ba, bueno, bai oso oso tipo majoa. Bai, eh, <laughs> laguna askorekin, eh, Mainar Jameskinan nabezla eh, tipoa. Eta, bueno, e, beste berri polemikoa a, Jantres taldetik etorri da. Duela egun batzuk, Gil e, Janus taldeko abeslariaren e, abeslariak e, taldearen Facebookean e, mezua idatzi zuen, e, taldea gusten zuela esanez. E, azkar ezabatu zuten e, mezua eta abeslaria, bueno, taldeak esan du abeslaria gaixorik aurkitzen dela eta, bueno, zalei denbora eskatzen diela. Gaijotasuna, gaijotasuna. Jakin dugunez, umetokian e, ba, um, tumore batken kendu ziotela, baina gainera ba, neska, neska hau bipolarra omen da, maila oso indartsu batean eta azken aldiko ebakuntzak ba, garai latza pasatzera behartu dizkio. E, ba, Facebookeko mezu horretan emaitza e, ikusi duguna. Eh, Esam ez dela hori, ba, momentuz taldeak esan duen ba, ba, ez da egia e, ba, Gil Janus e, jantre ez taldeko abeslaria izaten jarraituko duela Eta, ba, buena espera ezagun, ba, zakito betzea alduen moduan edo Eta Bye. taldea berri, berriz ba, forman ikustea e, Beste berri batekin egin du, Black Sabbath e, berriz zere agurraren ba, bira luzatu du Eta dirudinez hurrengo udan Hurrengo e, udararen e, bukaerara arte iraungo du. Zaleak e, disko berria eskatzen ari direla, hau grabatzeko zurrumurru asko dabiltzala, ba osik argietar garbi esan esan du, ba ez dela disko berrik egongo. Eta hau azkeneko bira izango dela E, ba, bueno, dirudienez esango du azkeriko bide izango dela Eta tipoak ba, hozik komentatzen zuen, ba Abenduan irurogeita sortzi urte puta izango ditut Eta uste dut honi bidearen bukaera deitu behar diogula <laughs> Beraz, ba, bueno, ba, hor ba, ditugu hoziren e, e, deklarazioak Eta amaitzeko, ba, Hellfest jaialdi Frantsesak sekulako berria bota du aste honetan Hayaldian ikusial izan, izango ditugun talde, talde en artean, Barrabzstein eta Black Sabbath izango, izango dira buruak. Baina gaitena Korn, Megadez, Ghost, Refused Down, Slayer, The Offspring, Gojira, Ballbeat, King Diamond, Anthrax, Within Temptation, Twister Sister, Disturbed, Bring Me The Horizon, Foreigner, Forain, eh, Amona Marth, George, John Satriani, Glenn Hughes, o sea... Kristonako taldeak, Hate Breed ere baiortik kanzatut dago, Rival Sons, ba, rockaren e, za, oso taldeak bazarete horre ere baiortituko duzute. Ba bueno, Sekulako taldeak, segure nik, bai, ez dakit, azken urtetako bintzat kartelari begira, bai, azken urtetako, esan dezagu, jaialdi potentena, ba Hellfest jaialdian, mai, mai. eta ja. Europan mailan ikustu dut, bazakitagian, ba, download jaialdiarekin konparatu dezakegula, baina, bai, bueno, oso berri hona, batez hemen Euskal Herrian zale asko ditugu, ba bertara gerturatzen direnak, e, jaialdi ikustera. Eta bueno, gu rastenen klasiko batekin uzten dizugu jaialde kartelburu kartel buru bezela hau da ramszenen Meinherz dure aus den keller <tos> Oso, eh, amaiera dramáticoa Arransteen eh, Mindherspren Temazo, temazo Bai, oso oso ona Eta disko gainera Ostud Rosenroteko zela Edo aurrekoa, eta ez oso Gaizki baloratuta no, no, izan zen bere garaian Bai no, Baina bueno, oso disko ona, eta mendik esan bezala Euskal metalarekin goaz Hau, esan bezala De rodeo, idioten jain dugu Bale, nesaten duen bezala, talde hau e, azte honetan e, deskubritu dut, eta artea pres, prestatzen ari nintzela, edo bueno, saioa prestatzen, prestatzen ari nintzela. Bi mila eta bederatzigarren urtean sortzen da bostkote hau, e, Ipar Euskal Herrian, esan bezala, iria espezifikatu da gabe dago. Tipo hauek, ba, bueno, elkarrekin jotzen hasi ziren eta bere herrian bi kontzertu eman ondoren ba, european zehar bira egiteko erabaki hartu zuten. <laughs> apostu horre zakaten eta santzuten beraz Be, guazen horrera ez da bira honek e, besteak beste Frantzia, Espanya, Italia, Belgika Luxemburgo, Herbereak e, Eslovenia, Kroazia edo Txekiar errepublikara eraman zituen bestek beste eta bueno e, bi urtetan gutxi gora egindako bira bat komentatzen zuten raiek, ba, bueno, e, lana dutela o lana parte dutela, taldeaz taldeaz e, gain, beraz ba, bueno, pa ba, suposatut bi, bi udatan edo egin zutela ghir hau. Eta uh -huh. bueno, ba kontzertuaz gain, e, tarte honetan, e, bi urtetako tarte honetan, ba, ba bi disko prestatu eta kaleratu zituzten, e, esperentzia hartzen zuten bitartean. The First Fall 2010-renean eta Full Sweet Crash The Crown e, e, bai, e, Full Full Wheel Crash The Crown eh, urte bat beranduago bimieta maikan. Bimieta eh, ez, ezagunak egin, ezagunagoak egin zituen diskoa aurkeztu zuten konsekuenzez, eta azken ikaste honetan, ba, laugarren estudioko lana ezagutara ziute. Malez, uste dut pronunziatzen dela. Sí. Eh, ba, bueno, honetan dirudinez eh, laua bestingelesez, ziru frantxezez eta bi euskaraz prestatu dituzte. Beraz, ba, bueno, alde honetatik, e, alde idiomatikotik idiomatiko e, disko interesgarria. E, tematikaren arlotik berriz, ba, bueno, idaztea, grabatzea eta argitaratzea e, proze prozesu gogorra izan dela esan dute. Beren sentimendu guztiak bertan jarri dituztela bizitzaren eta honekin datorren kargari buruz zitze egiten dutela. Eta bueno, ba letrak ke eh, gizartearen berekoitasunean, erokerian edo boteraren arriskuan harreta hartzen dute. Metafora asko erabiliz e eh, gizartearen geiegikeria, berekoitasuna, narcisismoa eta boteraren plazerra markotzeko. Ez dut egunozela, ba, oso tipo majoak, ba, larun bat gau batean beraiekin, ba garagardoak hartzeko, ezta. <laughs> Eta, bueno, e, Blackened Scream of Violence bezala e, etiketatzen dute beren estiloa. Eta, bueno, ez zindu honi buruz asko esan. Batetik ez garelako estilo honen jarraitzaiek. Ez izditzen zela ere ez genekien. Eta, <laughs> bai, e, saionetan bintzat, ba egia esango dugu. Hori da. E, disko berria ez daukagu, eta, bueno, aurrekoa hartuta. Konsekuenzez, ba, disko bitxia dela iruditzen zait, E, agresibitatea dugu, pasartela saiagoak ere bai guturalak, hau, garbiagoekin nastuta, metal estremoa, nik uste dut ere bai posmetal ikutu batzuek ere bai aurkitu ditzakegula, erritmo aldaketa ugari ere bai, ba bueno, azkenean e, kaos antolatua deitu diot edo kontzeptuara erabiliko dut deskribatzeko, Eta, bueno, ba, talde hau, e, talde nahi buruz informazio gehiago bilatu nebadozute, ba, bai, Facebooken e, eta usta tuiterren daudela, baina batez ere, ba, bueno, bankanpeko profila dutela, eta hor taldearen aurreko diskoak aurkitu ditzaketzu dela, e, doan deskargatzeko, ez dira libreak, baina, bueno, deskarga doan da. Eta esan bezala, ba, guk e, azken diskoa ez dugunez, ba, aurreko hartuko dugu, konsekuenzez, nahiko disko borobila. Eta aurkesteko ba Behind the Scars beste aukeratut dut, abesti luzea, baina esan bezala, ba, interesgarria, beraz hor duzu, Der rodeo idioten Jayne, behind, behind the Scars. Baren txeten zen nukten derrodio, ari diuten jain, e, samezela, ba, oso, oso talde bitxia edo estilo bitxia egiten dutena. Eta uh -huh. emendikan, ba, bueno, urrengo abestiragoaz ezta. Bai hori da. E, Sehi urte pasadar izan dira, neter zebilarrak bere bigarren estudioko lana karedatzeko, baina hemendazkenik ari doz Taldaren Facebook horrian entzunga iduzue lan osoa. Eta bertan aurkituko duzunaren ideia bat izateko, hemen duzu lanari izena ematen bion abestia, Meter Sevillarean Idols tawoz onaren berriekin edo hasteko ba e, zehar ikusitugun e, disko berriekin e, lehenengoa lehengoa ba goaz, e, izan ere ba bueno, taldea e, esboran sboran du, du eh aste honetan beren karrerako lana dena e, nahiko kritika honak jaso dituenak eh doom gotikoko e, bueno e, gotikoren zaleak bazarete, ba antzunalditzu ba, bateman eh Daniel A Rede Aveslariaren kolaboraketa honekin, eh Draconianen Rivers Between Us, hilko dugu Kodogusaioa abesti oso lasai batekin. Time is crushing me now I am alone, I am scorned I can't remember to forget you I just weathered a storm Don't love the lion Be drawn with the tongue God save masela draconianen rivers between us eh, oso la baina ez ez da caso inutsarra, ezta? Es es, es. bestia. <risas> Bat egiteko. Hori da, hori da. bueno, pa ba, los Soulekin jarraitzen dugu Polonarrek estudioko 5. lana aurkezten dute aste honetan. Atlant Atlantis, Atlantis eh, The New Beginning izenpean eh death metal teknikoa bezala aurkezten dute. Progresibo ikutuak eh, nabara zer eh, ea zeo eh, zer deritza zuen eh, Atlantis abestio ni buruz. Ezan bar noen, ba, bazdakit aztekoa bestigo gorra edo Black Death e, klasikoa hori sartzen duguna beti ez da. Eta horrengoan ba, bazdakit mariko nada bat aurkitu du. <laughs> Hau ez daki zer den. Bueno, ezan bezala Lost Soul taldearen Atlantis eh, eh, uh -huh. diskoa, Atlantis The New, The New Beginning. Eta bueno, jarraitzen, ba, Errusiarako azorain, Zbardik eh, eh, lan berria du eskuragai, eh, Suan My Neighbor ezena ezenerekin. Eh, Esoi Ez kostiloak eh, gustuko ditugu eta Errusiark, Errusiar eh, Folk brutala edo Zbardcore etiketekin ezin genuen eh, gainetik pasa talde hau, eh, entzuten duguna The Clock Tower. Oh, Your dirty god takes the bits of you The bits of you Ikusi denez, ba Esparbi talde hau duela, duela urte batzuk izan genuen saioan, ustut 2012 tamabiko saio batean izan genuela, oheitzen genuena talde honi buruz. Eta bueno, e, asteko berriekin e, amaitzen gustut gaina zuk ekarri zenula hau. Lenguan <laughs> <laughs> bai biratzen beratzen nobeladetan eta e, irakurren izan hon, agu ezaguna da ez, ez dakit Bai, ja, hormbeste talde Carritu joia batzuk bitu, <laughs> Bai, bai, gertatzen da. Eta bueno, metal klasikoarekin goaz, azteko azken nobeda dea jartzeko. Kasuneta, metal klasikoa baina nabia dura hundiago batekin. Ram Suedia ditugu, taldearen bosgarren lana aurkeztuz. Ez dakit nona prontzatzen den da, s v b u r z z z Eh, eh of the eh, eyes of the night onek harritu eh, egin naue ea eh, zer pentsatu zuek. No kuriosa, gona ez pixaten zuten e, jartzen dituzten, bueno, entzun gai daun den abestien, abestien zerrende, eta bueno, nahiko kuriosoa ram hauek ez nituen zagutzen baina abesti nahiko motzak dirasko, beraz, ba, bueno, oso entzun garria, eta uh -huh. emendikan ba, bueno, musikarekin jarraitzen dugu Bai, eta jarraituko dugu, bai heavy metal klasikoarekin, eta bai suedian ere izan ere, ba, skrimer taldea aipatuko dugu, espainiar estatutik birea egina izango dute ba e, saioa emititzen denerako eta beste baterako ikusteko aukera baduzue ba jakin honelako abesti itsaskorrak egiten dituztela hau da skrimen suediarren on my way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 sein hasiera hebia, esein, esein, ay, Cristón hebia, bai, bai, bai. Ba, esan. Ba, e, e, bai, e, bai, eh, bai da talde bat, beti, o sea, pizka torre entzun danitudean, ba azkenan horrixara dira, hurbilkoa dela ta batzuetan babiratu izan dute hurbil, baina ez dut inoiz denbora hartu entzuteko eta gehiasan bai, bueno, e, bai, ba hritun aut, eh? bueno, no das nostalgia pizka tegarriak, ez dakit Dula, marra, marra dutea, tira senta ere herrioxarra direna gainera ba entzuten genueneko garaioetara voltatuz o, Ze garaieak Mitxia, bai? Sanbezela, <risa> <risa> ba, herrioxako lardero erritik datoz e, 2002an sortu zuen Jorge Berzeoak proiektu hau Lehen taldekigak batu ondoren ba gorlanean jarri ziren eta 2002an autoeko hitzitako lehen estudioko lana kale zuten dan diezen e, en Luchando hasta el final, izena hartuko zuena eh, Power Metal moderno ti, kurbil dagoela lan hau Eta, basan bezela, indargeiago in mateko bat Tierra Santaren harreman eh, horri, Ángel San Juan en kolaboraketa izan zuten lan honetan Billa Bilbao, bai? O... Osondo, Orduan Bai, bai, bai, tope a tope Kolaborazioa <risa> <risa>, tope gama Ezin je jebia guau, bai, bai <risa> <risa> E bia de Bilbao por, Pop Rock Jaialdian e, parte hartu zuten eta ba lanak kritika positiboak izan zituen eta lujuria taldeko Oscar Santxori osker ba Madridian jotzea lortu zuten lenaliz hala ere ba honen ostean taldeak aldaketa ugari jasan zituen Asier eta Christianek talde utzi zuten eta laukotea bilakatuko zen 2009an kaleratzen dute Alma de Fuego izeneko bigarren estudioko lana berriz ere danbia zen ekoizpenarekin eta pa honetan ba beresoinu gogortzen du taldeak eta ba heavy powereti ba, heavy metal klasikora jotzen dute eta esan bertan ere ba Tierra Santako Iñaki bateria jolea e, egoten dela epe horretan eh ba, zin dugu esan e, ba, kritika oso ona dituen bateria jolea denik <laughs> <laughs> inicialiren bezala. badauka ba, ritmo bat eta horretan mantentzen da eta ez pizkat ba, eziz eziz ez dela ba, Bai, bai, behitzat, ba, badu hor, <laughs> kortasun bat, bai. <laughs> e, bueno, berriz ere ba, kritika pozitiba jasotzen ditulan honek, eta Granito Rock edo Baldo Rock bezalako jaialdietan izango dira, eta ba, espainiako talde nagusiekin batera. Bira honetan, taldera batuko da e, Javi Herrero bateria jolea, Iñakiren Ordez, eta honekin batera, ba, beren musika, japonian kaleratzea lortzen dute, disk-jaben ekoiztetxearen eskutik. 2004an, Umiroz Podel Metal Tour izeneko biran todatzen dute, eta biran e murgildurik daudela, Angel Pascualek talde hauzten du, eta Luis Bakero esartzen da, sobetan inder gehiago emateko, eritararekin. Estatuan zehar biratzen dute berriz ere, eta Miranda de Euroko kontzertuan bazuzeneko DVDa grabatzen dute. Bira maitzean beste aldaketa bat emango da, Jorge Algarabidek taldea guztendu, eta sartuko da, haiendagonako ba, aipatu dugun dan 10, e, basuan suan sartzen da, e, koizpenetan lan egiten zuena, irugarren lanarekin profesional tasuneraba eman nahi dute, eta horretarako jarribol e, rekords disketxea sortzen dute, eta Armagedon izeneko lana sortzen dute. Horretaz gain, aurreko bi lanak bergarabatzen dituzte disko bikoitz batean. Puntu honetan, Jorge Berzeok gitarra utzi eta hotxetan zentratzea erakitzen du. Eta iaz, Forever Izeneko lanak alegatzen dute, bitxikeriaz osatutakoa, Ronnie James Dio eta Steve Lee musikariei dedikatua. Eta guen abestien bertxioetaz gain, bat aldaren abestiezagunen ingelesesko bertsioak ere aurkitzen dira warkraiko Viktor García edota Saratogako Tete Nova bezalako musikariekin eraz, maiako parte hartzeak bai bai aurten tal, bai, bai. taldearen e, laugarren estudioko lanak ka, kaleratzen dute, supernova taldearen hitzetan egin duten ona, ez dakit zergatik ezagun nahiten zaidan esaldi hau ez, ez dugu hau inoiz entzun ez da? <laughs> eus, egin bai <laughs> E, lan honetako ba, berrikuntza izan daiteka bestiak inoiz baino aldarrik direla eta besteak beste korrupsioa, makumaren aurkako indarkeria edota totalitarismoa gaitzezten dute. Lan honetan Viktor Andrés gitarra jolea sartzen da berriz ere laukote izatera pasatzen direlarik honako kireekin. Jorge Berceo hau txetan, Viktor Andrez gitarran, Salba Atxebasuan eta Javier Rero baterian. Lan honetan orkesteko jaialde propioa sortzen dute, Supernova Fest izenekoa. Eta lehen aldiz, ba Ameriketara joeten dira, Mexikotik ba, batez ere baso bira arakastatua burutuz. Aurten ere kaldatu dute decimo aniversario izeneko lana, taldaren leheneko izpenetik 10 urte pasadierako ospatzeko, eta besteak beste ba hierarentsun dugun el lasangre, llevo en la berria, ba egungo talak taldeki grabatu dute. E, taldearen azken laneko abesti batekin utziko zaituztet Esan bezala ba, totalitarismoak, esan neta ba, Adolf Hitlerren erregimen politori e, kritikatzen dute hau da zenobiaren el sueño de un loko Ahorgenuen cobarte el sueño de un loco, cobarde sin alma hasta que serse ese de Maricorada, ¿está? Marcato, Marcato, Marcato. Arena rucacoba. eres ba ereselki va, esango noka. Ba, eh, baina da, si da oso el bestia bestia, lo llevo unas añorías, ida oso potente, jartzu zorri, eh. eh? Lidek ya bloquea tu gaitu Facebooken edo ¿eh? bestan lide eh, lide quedo bloqueado gaituela Facebooken edo horrelako <risa> gausak jarrita eta bueno, agian ni nazioen lagunak eingo gara. Zaska. Orre... <risa> <risa> eta bueno, ba esan bezala amaierari iritsi gara. Eh, Au beste hau justu entzutena iztaretena, ba ezin ez da sartu ankorren eh, chop suei bertsio bertsioa. Sistem faladuna. Obentzun originala. <laughs> eta bueno, ba dugu nola, nola e, kontaktatu dezakezuet dute gurekin, e, ba bueno, gure blogea, gure bloga eta horre sai guzteak igotzen ditugun tokia, metalgarrasia.wordpress.com. Tasiarensan bezala, ba eh Facebook eta Xorrotxoan e, jarraitu al gaitzak ez gaitzak bai, ondoren santut. Eh bietan metalgarrasia bilatuz Eta azkenik ba, email kontu miragarria, no? ne, nahi duzutena bidalialduzuten, bidalialduzue, e, metagarraxio arroba gemail.comen, ez ezta Eta maitzeko eskindrez galestarrak disko berria kaleratzeko zorian daude, segurenik eskuragai izango duzuena hauen tzuterakoan, e, volume, volume, barkatu, izena eramango duen lanau, e, zazpigarren nahi izango dute, Joanden urteko Kill the Power lanaren ostean e, Momentuz bia bestia aurkeztu dituzte Aurrerape moduan Volume da azkena Eta honekin uzten zaituztegu gu Agur <tiedotik> That made the people line up Girl, I went up to the metal To the neutralized And the dance now Done until speaker didn't fuck Why you wouldn't try this thing Children to this thing. Everybody taste this Ruffling sound Do touch it Do touch it Do touch it Do touch it Do not touch it Do not touch it, not touch it Do not